Què passa, senyors? Molt bones. Comencem de nou l'Insession en el més, jo crec, més intens dels últims temps, eh? Amb els nostres col·laboradors, amb convidats especials, com per exemple DJ4, amb events especials. I avui toca escoltar uns quants temes d'Insession i, a més a més, entrevista amb en Dani Peracaula, un dels peixos grossos de Moguda que ens explicarà de pe a pa tot el que pot ser el Moguda Dance Festival. Però abans de començar, deixem comentar alguna que em van explicar l'altre dia, i que almenys a mi se'm va posar una mica la pell de gallina, no? I és que no és per menys. Hi ha discoteques que s'aprofiten dels moments especials de l'any, com per exemple és el Carnaval, i sí, regalen cèntims, eh? eh? Però a base d'un preu de l'entrada per mi criminal. Evidentment, nosaltres no volem entrar en polèmica i no direm el nom del local, no volem problemes, però sí et puc dir que el preu de l'entrada era de 20 euros sense consumició o 25 amb consumició. Quin atracament, eh? I des d'aquí, evidentment, t'ho volem explicar. Entendria que si portes a David Guetta, a Bob Sinclair, a DJ Tiesto, o qui sigui, un d'aquests coneguts, doncs aquest sí que el preu, però no era el cas, no? Queixem-ho aquí perquè, evidentment, uh, un s'encén i, i voldria dir més coses. Discoteques així, nosaltres, no les pensem recolzant la vida. Comença l'Incession 2024. Soc DJ Barbas. Vinga! Vinga!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 Les teves orelletes ho estan demanant. Incessió. Avui és d'aquells dies que m'agraden perquè farem una mica de fórmula a Incession en tots els últims temes del moment, com per exemple aquest que sona és de DJ Bobo i es diu Superstar. Avui tenim entrevista amb en Dani de la Mogoda ens parlarà sobre el Mogoda Dance Festival. No t'ho perdi serà pròximament, en els pròxims minuts, aquí a l'Incession. Aprofitem per saludar a tota la gent que ens està sintonitzant ara mateix, a la gent de Paraprogell, a tota la gent de Palamós, de Barcelona... Da Santa Coloma de, de, de Terrassa, de tot arreu. Ara escolta això i després t'explico. Incession, essència <fixen> dens. Ma, ma, ma, oh. call me if says.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 Boníssima. Veu inconfusible. Natalie Horler. Hot, hot, no, no, no. Avui en dia podem dir que s'ha convertit en tota una deriva de la música dance. Es tracta de cascada, el més pur estil Lady Gaga, un estil que va aplicar en l'Evacuid Dance Floor o el Fever. Nosaltres, però, esperem ansiosos. Remixos més potents que et presentarem els pròxims dies. És el nou d'aquest cas que es diu Pyromania. Ara sona Anna Grace amb el seu Love Keeps Calling.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 Aquí teniu més novetats, no sabeu les ganes que tenia de punxar-vos música nova, perquè recordeu, això és el magazín Dance dels Països Catalans i t'hem d'informar sobre el que surt al mercat musical. Ara mateix et això de Quim Leoni, que es deia Immersancy. I continuem amb un tema que ja hauries de conèixer a les obres i que sonarà de ben segur al mogó de Dance Festival. Nou tema per la Xana, remix de Sac Noel de Esta és es mi fiesta. I per cert, la setmana que ve a l'Incession Pròxima Incession, pròxim Incession 2019-25 Tenim Festa Remember, no t'ho perdis Amb les cançons de sempre i per sempre I a més, acció d'en Sergi Amb el seu cultura d'ens Ara, esta és mi festa. Incession amb DJ Barbas per cert, abans no se m'oblidi, deixa'm anunciar-te que pròximament estarà nosaltres DJ Garry, un DJ que ens va fer vibrar amb les seves mescles aquest estiu passat i que torna ben aviat a l'incession. Pròximament anunciem el dia que torna DJ Garry. Després, Harry Sacseja les teves orelletes. Incessión. Basta ja. Sé que Aquí el temps per tu i només per tu, Harry A. Put your hands up. Kill the DJs.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 Bote, bote, bote! Session, essència dents Pròximament disponible a moguda.com Hi ha insession.es de forma totalment gratis Un tema per vosaltres Evidentment, havia de ser gratis És el DJ Barbas presents Insession Amb el Harry Up D'aquí res, entrevista amb en Dani de la Mogoda Sobre Al Mogoda. Dance Festival L'Incession també al Facebook Fes-te'n fan Uneix-te a Incession.es Facebook I ara mateix t'anem a punxar El nou tema de l'Eina Abans que ningú que no tinguin Després que és primícia mundial Sona així de bé Aquest 10 minuts des de Romania Ena No oblidis que la propera setmana tenim la Remember Sessions, una festa d'aquelles clàssiques del nostre programa, repassant les cançons de sempre i per sempre. A més a més, cultura d'ens. Després d'entrevista amb en Dani... l'entrevista de l'Incession. Doncs arriba el moment de la nostra entrevista, l'entrevista de la setmana, que dediquem en aquesta ocasió al Moguda Dance Festival. Recordeu, el pròxim 5 de març al mil·lennium i per parlar d'ella tenim un dels culpables que es celebri tot això. Tenim en Dani de la Moguda. Salutacions, Dani, què tal, com estàs? Hola, bones barbes, què tal? Com va la cosa? Doncs bé, bé, bé aquí molt enfeinat, però amb moltes ganes ja de ja que arribi el Gran Festival. Queda poquet ja, eh? Arribem a la segona edició del Mugo de Dance Festival, entenc que repeteix degut a l'èxit de l'any passat, no? Sí, home, tant. La veritat és que el primer el vam muntar amb molta il·lusió, tampoc sabíem com podria sortir, però, bueno, les coses que es fan amb el cor i amb una mica de cap, normalment, solen funcionar, eh? Perquè la cosa que tant com, com ha anat? Us ha vingut Millenium a dir, va, fem el, el segon festival, heu estat vosaltres una mica 50%, com ha anat la cosa? Home, la veritat és que eh, a l'acabar el primer ja ens va quedar un molt bon gust de boca, saps? i ja vam parlar de que era molt probable que es pogués repetir. L'únic que no sabíem si es repetirien les mateixes dates o com seria la segona edició, però bueno, ja casi quasi va quedar a la porta oberta una segona edició. Perfecte. Més o menys estem igual que l'any passat, no?, cap a març. Sí, sí, sí. Ho hem avançat una setmaneta en aquest cas, però és més que res per tema de lligades entre tots. Eh? Mm -hmm. En aquesta ocasió, eh, sí que tenim diferències, tant d'artistes com de, de jo que és com de cantants, no respecta l'any passat. Sí, han petites variacions, que no és perquè no estiguessin contents dels que van venir l'any passat, perquè la veritat és que els hi molt a tots, eh, l'esforç que hi van posar i les ganes. Però, bueno, tampoc pot ser un festival ben igual que l'anterior perquè, si no, també la gent, no sé, eh, podria perdre una mica la gràcia. Sí. I el que hem volgut fer han estat petits canvis que poguessin donar un toc encara, doncs, diferencial i que pogués atraure, doncs, aquest any també a moltíssima gent, no? Perfecte. Si et sembla, anem a repassar una mica tot el cartell que es prepara per aquesta festa, va. Comencem pel que vulguis. Uh, mira, doncs, per exemple, per les actuacions mateix, uh -huh. Uh, bueno, com tothom ja deu saber, doncs hi haurà la Xana Després també hi haurà doncs, Com no, el tema De l'Inception, cantat per la Mireia sí. Que és una noia que la gent Potser encara no coneix massa Però que quan la vegin realment Uh, els agradarà, jo convençut. La coneixeran el 5 de març, o sigui Exacte. que el loro. A més a més que el tema és molt i molt bo, eh? i tu és un dos culpables. Han, un... han fet un grup al Facebook, et dic una cosa, han fet un grup al Facebook que diuen que ho donaran tot el... quan canti la Mireia al Harry App. I ja sí, són sí. unes cent i pico persones, imagina't tu. N'estic cas. Com, com l'alien. I realment, bueno, agrair a tota aquesta gent doncs, que donin aquest suport també perquè aquesta noia s'ho perquè la veritat és que no és fàcil suposo que ha de ser una mica nervi... o sigui, ha ser una mica dur per una noia que, que d'alguna manera, ve com a primer cop, mm -hmm. no, però... No, però la veritat és que ja li vaig dir que és com una família i que estem tots en allà, doncs, bueno, com a casa, no? Perfecte. Més... Eh, hem dit la Xana, per cert, la Xana cantarà esta es mi festa, què més cantarà? Sí, bueno, això eh, encara el total no se sap segur, i si mm -hmm. ho d'acabar de decidir, N'hi ha en funció també una mica de, de com vagi tot plegat el temps i tot, no? Però la idea és que a mínim em canti un estrès i, bueno, les que compto que cauran segur és l'Indescent i la Nova, que es farà, que encara ningú sap res, però veia la Nova. La Nova? Ostres, que fàcil m'ho poses, tio. T'anava a preguntar i m'ho poses fàcil. Com, sí. com es dirà, la Nova? No, no, això ja, <ríe> ja no t'ho puc avançar perquè està al fort d'ajust i, bueno... Com ell diu, no té ni nom encara. Ja, què què eh. em pots dir de la cançó? No em pots dir res. Home, el que em això sí, és que serà en català. Molt bé, eh, dic, molt, perquè, eh, molt eh, bé. Perquè també volem que quedi molt clar que el de la transmissió és una nova línia, però no és un canvi. I en aquest cas, doncs, bueno, eh, toca un nom català i, i així serà. És un altre projecte, deixem-ho així. Sí, sí, sí. Molt bé. Uh, Xana, dèiem, tenim la Mireia cantant l'Incession i què més tenim? També tenim, com no, en Deixi, que també hi ha archiconegut a nivell de Galícia i Catalunya, sí? que ja ha, bueno, ha cantat moltíssims temes i bueno, aquest, uh, més que el cantarà, uh, el que cantarà serà per, per, perquè ho han sol·licitat molt. Quin serà? No ho saps tu? No? Deixo tu. No, <laughs> no digue tu. Bueno, ara que no l'he de dir eh? però bueno... Ah, bueno, si vols ho deixem uh, en sorpresa, no? Bueno, sí, deixem Deixem-ho així, no, no, no han dit sí. res, no, no t'he preguntat res, va. Eh, igual, igual ens trobem que a última hora ho decideixen cantar-ne ho un altre però jo crec que no, perquè molta gent l'ha demanat. Em temo que serà It's Now Never, potser? No, no, no, no? que no, perquè aquesta feina es va fer passat, i tot i que vale. han, han tingut molta acceptació, sí? la gent té ganes de que encanti una de les seves famoses Sí la de, bueno, ja ho saps, la, la, la que va cantar per un disc d'aquell gallec This is the night ah, Exacte Molt bé, molt bé, l'usco L'usco featuring Tecci sí. Vinga, més, més artistes També tindrem la Laia Sí, la Laia, una sí, clàssica ja de, de les festes moguda eh? ah, Exacte, que també cantarà un altre tema, també per variar, ja que ella repeteix també en el festival Sí i, bueno, ella, doncs, bueno, sentarà el tema d'en Sergi, eh?, que també algun ocellet m'ha dit per, per aquí que seria el seu couple anys, el seu aniversari. Sí, eh? sí, és no? veritat, és veritat, m'ho va dir. Doncs, bueno, és una manera de fer-li un detall, també, no?, que... que no, seran, no seran cinc anys, eh?, no seran 5 years, eh?, seran uns quants anys. Però, bueno, què, què millor regal que sí, sí. la seva cançó en un mil·lennium... A petar. Sí, a petar, eh? Molt bé, què més? Bueno, i d'actuacions tindrem també com a convidat especial, que també una actuació que generarà un toc d'humor que crec que també va bé, que és l'actuació d'en Sí. Que, bueno, el dia d'avui ja no sé si algú encara té... Eh, bueno, desconeix el nom d'aquest senyor, perquè el... és una que s'ha fet molt famós. El toc amb el Windows ja es va fer una mica conegut, però el seu boom ha estat amb el tema Irene, i, bueno, serà, doncs, això que dius, el toc d'humor eh, cantant, doncs, l'Irene, no, suposo? Sí, sí, sí, exacte. Com, com ha anat això d'agafar en Brody? Com, com heu contactat amb ell? Com, com ho heu aconseguit? Home, a veure, uh, nosaltres ja uh, és un personatge que ja coneixem uh -huh. de fa un cert temps i, i de fet, ara ja coneixíem aquest projecte perquè, bueno, uh, és bastant proper a, a nosaltres, no? no? vale, vale. vale. I, bueno, clar, què millor que el veure que també tenia tant d'èxit i que el pobre no va poder anar a Eurovision, que s'obreixia, sí. doncs li volem donar aquesta oportunitat que almenys tota la gent que, que li agradà la cançó doncs la pugui gaudir, la pugui cantar i, bueno, es desfacin a tope. També ho han de donar tot, amb l'actuació. Bé, amb tothom, no? Però, però estic segur que la d'en serà una d'aquelles que, que la gent agrairà, eh? Sí, sí, sí. Perquè, a veure, tots els artistes estaran molt bé, no? Però aquesta... Uh, diguem que, a part de que contem també que portarà molta gent doncs, bueno, és allò que la gent els agrada fer també una mica de conya que a la nit tampoc sigui només ser serietat i, i, i artistes perfectes i sí. els donarà aquell toc de gràcia que es posarà, bueno, tot el públic a la butxaca Esperem que sí uh, Ens queda algun cantant més, no, no? No, no, diria que no Té un ido, eh, per això sí. Després tenim Dijockeys Sí, Dijockeys, doncs, bueno com d'esperar, els jocs oficials també de la Muguda, en Sagnol i en Mac. Sí. Això de, de part de Muguda.com. Després, com no, el senyor DJ Barba. Eh? Uh, sí, també potser ve Mike T, no?, a fer a fer la visita. Sí, home, esperem que sigui ja liat, convidarem a alguna coseta. Molt bé, eh, molt bé. Bon aví, bo, així. <laughs> i bueno, de moltíssim també aquest any l'any passat també va anar molt bé, aquest any encara crec que anirà molt millor jo crec que sí, jo crec que sí i a més a més la gent t'espera amb moltes, moltes ganes i més després d'una de última bomba que acabes de treure no? que la gent ja estic veient que te l'estan demanant a tot arreu no n'hi ha per tant però ojalà sigui així Dani. Sí. i s'ha de dir que a veure, jo sóc un fan teu eh, també I ja saps que jo escolto tots els teus programes de e ja des dels principis i, bueno, i mai me'n cansaré mentre segueixis igual perquè la veritat és que dóna gust eh? molt bé, doncs intentarem no canviar eh? el dia que, que deixis de seguir-nos farem una mica de preocupació em penso <laughs> jo sembla que el dia, el dia que deixis de seguir-te serà perquè hauràs acabat amb el programa o sigui, perquè l'hauràs deixat tu no perquè ja no tinguis ullet sí, sí, molt bé, molt bé vinga va, fora peloteo i continuem, va Dani continuem amb en Sònic deixeix des de Galícia que repeteix com l'any passat Uh, ell sempre ve amb moltes ganes sempre prepara unes sessions espectaculars la gent, la veritat és que bueno, queda molt content per les sessions perquè fa una selecció musical molt bona i bueno, tots els amants del dance doncs, bueno, uh, l'esperen amb candeletes molt bé, esperem doncs, a DJ Sònic amb novetats, no sé si està preparant alguna cançó nova, no sé si arribarà temps o com està la cosa però tindrem a DJ Sonic. Sí, jo no, no em puc mullar massa em dir si tindrà de temps però sí que està treballant amb el següent molt en la línia del primer i que realment serà una bomba també uh, potser arriba un peu tard però bueno, si la primera va tirar molt doncs és jocic que també uh, ho aprofiti no? sí senyor i bueno, ja ho veus que fins i tot veig en alguns llocs que encara el demanen el primer, vull dir que la gent no se n'ha cansat a festa no em vaig parar uh -huh, exacte més bueno. dijocs, vinga hi ja, com a últim disc jockey el senyor meu DJ, que molta gent no el pot conèixer doncs, perquè ha estat punxant eh, bueno, en, diverses, en diverses ocasions a Millennium i, a més a més, doncs, bueno, és el que porta tot el tema Facebook de Millennium, que, per ser ho està fet molt bé perquè bueno, té quantitat i quantitat, bueno, milers de, de, de fans del grup de, de Millennium. Sí. I això jo crec que es deu ja no només per allò bé que fa la discoteca, sinó perquè ell ho sap gestionar molt bé, no? I a part, doncs, bueno, com a disjockey, també és un gran professional, eh, parla molt bé també pel micro i a més a més doncs, transmet un sentiment de festa que crec que l'hem d'aprofitar. Un tio de la casa, sí senyor, meu DJ, un dels importants també la discoteca Mill·ennium Aquell dia no podia faltar el festival. Déu-n'hi-do, eh? quin cartell que tenim preparat. A més a més hi haurà actuació, actuació d'un no, grup de... Ara no, no, no em ve el la paraula. El Exacte, sí, grup de ball. Sí, Dancers. Són els dance Me, que ja repeteixen també aquest any, perquè la veritat és que l'any la, passat va agradar moltíssim i són bueno, una gent que socorren prou anus, d'una manera impressionant. I sí? penso que només és dir que repeteixen en el festival i ja estan preparant noves coreografies. Seran coreografies que vindrà més gent fins i tot, si l'any passat ja eren com... Entre 20 i 30, doncs, aquest any encara vindrà més gent i ens hem vist obligats fins i tot a dividir l'actuació en dos parts. Què dius? Sí, sí, sí, perquè puguin bueno, gaudir-ho la gent uh, doblement, no? És a dir, primer faran unes coreografies un cert grup, tots són dents mi, però doncs, bueno, divideixen el grup en dos parts i uns faran un tipus d'actuació i després en l'altra tongada d'actuacions doncs, hi haurà l'altra déu nhi com es prepara la cosa. I, per si no n'hi ha prou, eh, les càmeres de moguda TV, no?, pel que tinc entès. I tant, i tant. Bé, bueno, càmeres de moguda TV i fotos, també, que això tampoc eh, no hem dit molt a sac, però també hi hauran fotos. I, bé, bueno, les, les càmeres de moguda TV, eh, en aquest cas, seran en Bea de la Torre. Sí. El eh, que també està triomfant molt, a més a més donarà també un top de... de... De vida, la pista, no?, que mentre estiguin gaudint el festival i ballant, doncs també es podran vincular una mica més amb la moguda. Exacte, sí, sí. I després, bueno, es podran veure doncs quan surti el mega reportatge que farem. Molt bé, Déu-n'hi-do com es prepara la cosa. A més, a més, eh, en el cartell hi veig Xavi Pasquina, no? Sí, exacte. També t'ho volia comentar ara. Sí. També portem el Xavi Pasquina perquè és un gran amic de la casa i és un gran professional que, bueno, eh, creiem que farà les presentacions com ell fer, totes les presentacions de les actuacions i, bueno, i de més coses, perquè, bueno, l'hem vist també ja a un piló de llocs no ens van presentar, ni a més a més que és un gran dijòque però en aquest cas ens vindrà presentar amb més que res per tema de temps i, bueno, eh, també hi té cabuda i crec que ho farà molt i molt i molt bé. Sí, senyor, uh, Dani, uh, alguna cosa més del, de, de, de persones, no, no? No, a nivell de, de persones, no. Pues després hi haurà tot el personal que hi posa Milenium a nivell uh -huh. de seguretat, de barmen, de... eh. Gogos, tindrem Gogos muda, Gogos Milenium, una mica de tot. Sí, també, sí, sí, que no me ho també tindrem bastantes Gogos, eh? unes uniques més tot, que l'any passat, eh. Molt bé, genial, els tio. De Gogos oficials de la muda. Sí. Tindrem també dos Gogos que ja van haver hi l'any passat. I i em portem dues de noves també, o sigui que que ampliem una mica el del el número d'agost, almenys portades per la Mugu. A lo grande, sí senyor. Recordeu que estem parlant del Mugu de Dance Festival, el 5 de març al mil·lennium. Cosa també important, tema preu. Aquest any com funciona? Doncs igual que l'any passat, eh? O sigui, són 12 euros l'entrada anticipada, que bueno, ja s'estan venint ara a través dels de diferents promotors que han posat arreu de Catalunya. Sí. I després a la taquilla per 15 euros i bueno, les dues seran amb consumició inclòs eh? molt bé, genial eh? també, uh, perdona, dir sí. les poden obtenir, si volen també a la, totes les oficines de Caixa Laietana o a la mateixa discoteca Millennium a les nits prèvies eh? de, de, abans del festival sí, us queda ja poc per comprar les entrades eh? un parell de dissabtes més i, i, ja, sí. i ja es comença no? sí. i bueno, els que vagin més a última hora també tindrien, o que no trobin promotors a prop, sí doncs, també tenen l'opció de, de, de comprar-les a través d'internet eh? per caixa la de laietana si van a, a la web de Millennium sí. o des del mogudadensfestival.com ja hi han links que posen entrada anticipada, compra-la aquí i ja tenia a la web per poder-lo comprar i ja es pot fer ara eh? el dia d'avui ja està activat també Molt bé, una de les altres preguntes edat mínima del festival, suposo que 16 Uh, sí, sí, sí. 16. Doncs, per tant, uh, gent bueno, de, de 16 anys uh, a 18, o el que sigui, que no tenen cotxe i, i com sempre, voldrien assistir al festival, tenim busos, no? Exacte. Com sempre, Millenium ofereix el servei de bus, no? O l'organització de busos des de la població que sigui, no? Exacte. Com, com ho han de fer? Doncs, bueno, posar-se en contacte amb Millenium, el número de Millenium si vos el podem dir sí, sí, endavant, si el, tens, volen... el tens preparat i tot quin crac sí, el 972 85 34 12 en horari d'oficina es poden trucar i, i dir que volen un bus pel Modern Festival i bueno, ja lideren tot el que han de fer els preus, perquè els preus varien en funció de la capacitat del bus i res i, i ja està en principi és tan senzill com això molt bé, uh, bueno, no queda massa més a comentar. Potser veient una mica els resultats de l'any passat, m'agradaria saber quin és l'estat anímic de moda en general per aquest any. Creieu que vindrà gent? Home, a veure, a mi sempre sempre som bastant optimistes, sí. però no es pot dir mai, no? Però veient l'any passat, els resultats de l'any passat... Clar, a l'any passat no, no teníem una referència, no? No teníem una referència de com podia anar la cosa veient l'èxit de l'any passat... Com preveieu aquest any? Home, el feeling, el feeling és molt bo, tant per part de Millennium com nosaltres, eh, més o menys estem controlant una mica el tot, no? estem rebent, un, rebent una pila de mails i missatges per Facebook i per altres xarxes socials, i la veritat és que realment eh, es nota un feeling de que hi ha moltíssimes ganes per part de la gent. Primer, els que ja van venir l'any anterior, que tenen moltes ganes de repetir, i també de molta gent que no va poder venir aquell dia i que es moren de ganes de venir aquest i que no s'ho pensen perdre, no? I clar, el feeling és bo ara. Quanta gent posarem allà? No ho sé. A Milàrio Miquel, miquem molta i animem a tothom a venir, no? Però si serà millor o pitjor que l'any passat? Uh, no ho sé, no ho sé, no ens pot dir mai. Però uh, creiem que fàcilment podria anar millor. Perquè de moment, el ritme d'entrades de promotors, com està la cosa? Millor que l'any passat? Igual, més o menys? Com, com està la cosa? Home, eh, a veure, aquest any tenim algun promotor més. Sí. Vull dir que el nombre d'entrades anticipades sí que podria augmentar. Eh, el nivell, clar, no he pogut parlar amb tots, però, bueno, amb alguns que he parlat la veritat és que sí, ja abans de tenir el talonari, ja quasi tenia el mig talonari venut, saps? Perquè... De quants tant, són els els talonaris? De 50. 25 entrades, molt bé. Sí, uh -huh. eh, però això ja abans d'anar-los i, i, bueno, i molta gent també que a vegades a hora, però bueno... Uh, la veritat és que el ritme d'entrades anticipades ja pinta més alt que el l'any passat. Genial. Eh? Genial. El, comptant que tenen 15 dies encara i que no fa massa dies que, que tenen les entrades dels promotors, no? Jo crec que serà un festival, estarem tots allà juntets, els eh, amics de la Moguda, la família Moguda, perquè això és important que tots siguem una família. Eh, liant la l'escenari, liant la la cabina, eh, bueno, en tot milènium, doncs prenc que sigui aquest 5 de març sigui un festival d'aquells que, que la gent no es pugui oblidar durant molt de temps. També hi posarem, sí. perdona, les barbes que que cada vida dir alguna coseta. Faltaria Uh, que, bueno, que no hem comentat, a part d'això també hi haurà una mica d'efectes visuals vale. i si doncs, tot s'ha ampliat uh, respecte a l'any passat, hi haurà més pirotècnia, més efectes per exemple l'efecte aquell de neu quan va cantar la Laia, que va triomfar molt, sí. molt doncs bueno, tota una sèrie d'efectes per fer doncs, la festa també més visual i perquè el reportatge quedi molt bé i la gent encara hi em més a la festa perquè aquest any sortirà algun, algun heavy eh, tocant la guitarra o què? Oh, això segurament que no <ríe> fire perquè, bueno, és que res també volem variar, no? Però bueno, que, que, que de sorpreses n'hi haurà moltes durant la nit vull dir que la gent molta cosa la sap però molta no i, i jo crec que bueno que és millor no desvetllar-ho perquè sigui això, no? Una sorpresa. Vale, ho, ho deixem així, en tot també hi ha Lucky a les llums, no? Suposo que està sí. aquell, eh, aquella nit. És que és una persona exemplar vull dir, qui, qui millor que ell que controlar tot el tema de, de visuals de Millennium perquè Millenium és molt potent ara, amb això li treu molt el suc i molt de golpets gràcies al, al B.J. i Lucky. Sí, sí, és que està fent moltíssimes coses està fent de, de videojoc i està fent de llums fa de tot aquest tio un dia l'entrevistarem que ja fa, fa temps que li dic que l'entrevistarem i mai trobem un moment però segur que aquesta temporada parlem amb ell Sí, la veritat és que s'ho perquè també és una feina que tot i que sí que és visible però la gent no l'arriba a valorar Clar, mai no la valora tant com un, com un dijoc i no sí, és normal Sí, i en canvi la feina que, que, que, que té ja durant la nit i abans els preparatius és bestial, no? També oh. m'agradaria animar sí. la gent uh, bueno, a tots els que assistents que vulguin venir, que vinguin amb la camiseta de la moguda Va. vale, és una nit idònia per venir amb la camiseta de la moguda més que res perquè també tinc ganes de veure la pista plena de, de samarretes moguda i sí, crec que estaria molt i molt i molt bé i bueno, podria quedar molt i molt xulo també per poder-se gravar doncs, bueno, centenars de persones que puguin anar a la samarreta no? seria molt maco sí. Sí, sí. crec que uniria encara més tota, tota la família moguda i veuríem doncs, el que, que, que arriba a ser el sentiment que tots sentim per, per aquesta, mateixa, aquesta única ideologia, eh, que per nosaltres ja quasi és una religió. Sí, sí. Però, bueno, res, és per donar un toc de color. Res, que... home, que qui es posi samarreta i trobi en Dani, que, li, que en Dani convida un xupí a tothom. Bueno, <ríe> sí, potser alguna sorpresa tindrà. Però... <ríe> Molt bé. Dani, com si fos una entrevista electoral, m'agradaria preguntar-te per què la gent ha de venir al Mugodans Festival al pròxim 5 de març. Home, doncs perquè és un festival que només es repeteix un cop l'any i que, si més o menys entenen la filosofia moguda, no hi ha cap festa que s'assembli. O sigui, fem moltes festes moguda, però com això no hi ha res igual. I a la primera, la gent va poder venir a la primera, més o menys ja ho va poder gaudir, i aquesta segona doncs, bueno, encara ha de ser més, més bèstia. Uh, hi haurà molt de dents, també algun altre estil, però el principal serà dents. Mm -hmm. uh, totes les actuacions i, i DJ doncs, bueno, són amants de, del dents i, bueno, i ja que avui en dia és bastant complicat trobar dents, doncs, què millor que venir aquest dia per poder gaudir a tal de d'aquest estil tan memorable. No? Res, que serà una sessió 100% petxanga, o sigui que la gent que no s'esperi massa... No precisament. <ríe> és, és broma, és broma. Sí. Molt bé, Dani, no sé si queda alguna cosa més a comentar, si no ho deixem ja, que Déu-n'hi-do. Eh, sí. Jo crec que la gent ja està bastant informada. No saps les ganes que personalment jo tinc de d'estar-hi, de, de, de, cada dia doncs vaig restant, eh? però tinc ganes ja que arribi al festival Sí, la veritat és que tots en tenim moltes ganes i jo cada dia que parlo amb molts artistes i amb tota la gent que, que compta venir, doncs la veritat és que bueno, ja frisem perquè arribi el dia Molt bé, Dani, moltes, moltíssimes gràcies, que vagi sí. molt bé i ens veiem al festival no? Molt bé, gràcies a tu sí, per també donar-me l'oportunitat d'explicar una mica més doncs, sobre el festival i res, doncs, ens veiem o dia 5 de març a Millennium. Faltaria més. Gràcies a tu company. Adeu. Gràcies. Session, el magasin dents dels països catalans. Gràcies, senyor Família. És l'entrevista que hem tingut avui, l'entrevista de la setmana amb Dani de la Moguda, que ens ha explicat una mica sobre el que serà aquest festival, el Moguda Dance Festival, el pròxim 5 de març al Millenium Cosmic Club. No t'ho perdis, serà una festa d'aquelles importants, una festa d'aquelles que no et pots perdre, només per 12 euros amb l'entrada anticipada i 15 euros al eh, mateix dia, no? amb consumició inclosa. Eh? No t'ho perdis... Ara sonava DJ Project en Júlia amb això que es deia no. Nosaltres fem una petita pausa i tornem ja per acomiadar-nos en el dia d'avui. Això és el magazín d'Ens dels Països Catalans. Això és l'Incession. Divendres 5 de març. Torna la mare de totes les festes totes les festes. Dues llegendes del dance Unides de nou Millenium i Moguda.com Presenten, presenten Moguda Dance Festival Moguda Dance Festival La nit més salvatge de la teva vida Està arribant, arribant. Moguda Dance Festival Tens ganes de festival? Ha. Vol ser un promo DJ d'incession. enviens un email a info@incessionsion.ès. Amics, amigues, nosaltres tanquem aquí aquest incession d'avui en la seva edició 24 d'aquesta temporada 2010 hem tingut entrevista amb en entrevista Mani de la Mogoda. hem tingut presentació de novetats i ens queda comentar-te que aquest dissabte 23, 27 de febrer perdó, tenim la festa arbre cadaàbre, una nit de màgi, una nit de grans Max i és que has de gaudir de dos grans mag que han preparat una nit d'autèntica il·lusió. Un festival com no serveix mai al Millenium. Tindrem a Carlos Galini i Maclini. No t'ho perdis, aquest dissabte, 27 de febrer, abra cadabra al Mil·lennium. Marcem amb el tema de Move Town girl, you know which true, una altra novetat que presentem i que sona molt i molt bé. Recorda que això és l'Incession, ens pot sintonitzar a través de totes les nostres amiguares, pots saber quines són a través de www.incession.es i allà també pots descarregar tots els nostres programes. Soc Digi Barbes, un plaer estar amb tu. Cuidat, ens veiem la setmana que ve. Adéu! Atención a un DJ Barba. You know it's true Oh, oh, oh Fins demà!